Так ото посунуться, як сказано, в той їх ліс, печуть там свої калтоплі, горма побережникової дітвори до них прилучиться, сухе листя, вогні, дим, а репетують, що тобі без ума. Отако От раз заманулось Бахорові наложити огню ще й над річкою. Задумано? Зроблено. Бере, чуєте головешку з огнем і сунеться з неї до самої клуні. Ні батька, ні матері на подвір'ї якраз не було. А йому, чуєте, заманулося взяти клуні пшеничної соломи на розпал. Один Бог, видно, схоронив від нещастя. Боже, Боже, таке страхіття лихе. Ах ведотиськом! Штаненята йому спадають на п'яти. Бруднізна сорочка ворочком із заднього прорізу вилазить і собі за ним тягнеться, та носом підшморгує. Та що хвилини терпеливо сопляка рукавом по губах розмазує, від чого край рукава ніби шкірою облямовано. Володько каже йому зі стіжка соломини смикати, і то стільки, що той ледве-ледве руками сягне, а живіт так вип'явся, що кордупель... Мало назад не повалиться. Так і до річки дотямбали. Баття раз-два і готове. Поклав на землі головешку, соломи, сухого верболозу, кілька разів дмухнув, ковтнув дещо гіркого диму, дещо сльозу пустив, і сухий верболіз із соломою, як стій, спалахнув і затріщав весело. А пора жосіння. Вітер студить низом і до всього гостро торкається, сонце червоне та велике поволі за млин ховається, верби листя своє родим підбарвлене, гейбе кури пір'я весною, стрясають із себе до землі, до річки і де попало. Дітиськам ноги мерзнуть, а вони їх сунуть в огонь, ніби кусні коріння, та все по кушах лазять та трусок сухих нипають. А Володько все Хведота діймає, та хвилі йому не дає, що той, мовляв, не вміє збирати. Хлопчиськові, мовляв, ось уже четвертий, а принесе одну ломачку й чваниця. Дурний, дурний. Другим разом не візьме його собою огонь класти. Хведот зовсім зовсім такою погрозою розторощений, зі шкури вилазить. Не винен же він, що те прокляте ломаче йому не дається. Що штани його такі зрадливі, Що в корчах ворком сорочки За якийсь торчак зачепився, Полетів коміть головою, Носа до крові розшов, Та ще й сорочку розпанахав. Дадуть тобі, мама, сорочку, Бринить у його вухах, А сльози самі від себе Спливають на очі. А кров змішана із сопляком, Сочиться і сочиться Так, що тут ні язик, Ні рукав не поможе більше. Володько ж надто крутий і не знає милосердя, допікає до живого і знає чому. Хто то за все відповідь дасть, він до всього привидець. Той собі сорочку роздере, носа розквасить, у грязюку всунеться, все сам зробить, а ти Богу духа винний. Іди та вислухай за нього та діставай ляпаси та вибріхуйся. Гірко, гірко, і образливо, і несправедливо. От хоч би ті ручиська та ножиська, що на них хоч гречку сій. Спробуй обмий таке. Господоньку, господоньку, коли б ти мені хоч одну дівчину було послав, а то все оті бахурі. І чого ті, мама, нарікають? Просив же він, щоб купили йому чоботи, щоб не був вічно босий. Просив, не послухали. Чого нарікають? І Володько дивиться на ті свої ножиська, супить брови. Хведоте! Не тич ніг до огню. Попечеш, а мама скаже, що то я навмисне тобі попік, падає враз голосне і суворе. Хведоц здригається, шморгає голосно носом і слухняно за дочком відсувається від огню. Потім глянув боязко з підлоба на володька, що той далі зробить, але той уже, видно, такою дурепою не цікавиться більше. Щось, видно, інше сплило йому на думку. Ось він устав. Підійшов до краю берега і вдивляється чогось до води в річці, що тече поволі та ліниво, місцями робить закрути, місцями вирує і щось потиху, здається, сама з собою говорить.